بسم خو را الله او قالالان اوقالله خ نه بي صله سرلمې زتلل خله چې کله به راغی او دسمماتله ته ته هو بما ک تاور ما بالاله بر را وړی چې کمدننو په یو لوخې کې او راتل دا دواړه چې لو نوونه دي خو یو خلک لوخې د تو غسې کمونه د زیړوي تان وي او که د کان وي د کان هغې د تو ووي را کو چې نو دا د لوخه نو اوور پتل از تنجا تماما هو علی الارب بیان عبیر السلام لاس فزمت با نراف و تم ماتیتو بینائن آخر فتوزار دا حدیث مبارک زعزاب و سرطالق لري حوضہ من بابت تزنیف تے من بابت صفائی کول حد تنزیف څه فائې کم د نور راشي نو یې سلام الله والسلام استجاب الماس کړی ده زکه یو لوخې کې به لوړا وړي پرسته مو یو لوړو ټکي په هغه ټاو راندې شي کوم د نور استجاب په دې کور په سیرا لري مسح الید علی الارض لاس په ځمکه را راښکړل <تصفيق> زمکه وای د کومل الله تراسل دا وم به بابیت تنظیمسته سفرس کلا سو ته سراي حراغلي وي رائحه کلیها ازمکه و هلبان به ازاله ش کومنده نظرای کی با وشی اندار چې کوم د باب د تشریع اون انډری صفائی <سید> رو استللی پر چرته چا په سګون باندې لا سوینځو او یه اوګو دم رډی استعمال کوي او و سره وي چې علاوه اس باندې ګوینوزه سره الله دا مستقل سنت نه ده همدان باب تنذیف تي صفای د باب نه نه ثم ما سہایده هو علل ثم تيتو بهناینا دانو له بل رو خبراوړو په طاوو ځاونه بیرسلامه او د نبی رسول الله تعالی له احتجاج الماسابیت شوم وان الحکمی ابن سفیان او دینه د ظاهر کی معلومیږي چې احجار تذکر ران الله ته احجار ذکر ران ره له استنجاب الاحجار نئی علاوہ صرف اکتپاوشی تے استنجار ملما و نه ناکافیہ قال الحاکم و سفیان قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بالت وذى ونزح فرجه نبی علیہ السلام میچلا و دسمت تو تووزا بیا بیا و یانې عموما عادت شریف رسول نبی علیہ الصلات والسلام دا 14 سماته او 95 کو په ژوندای کې مې نبی علیہ السلام بیا 10 سنه ګرځي دا نبی علیہ السلام عادت دشریف او کله کله نبی علیہ السلام تعلیما للامت دا ذکر دی نبی علیہ السلام او درس نه کړې اگر اوس تو روایت را دي کلله ما بلته واتهوازه او و د دا چې واړو بور کوونه جوړه او دسپم چې تا پس چې وبره خلاصې کړي م دا نهیر سلام او مته تعلیم ورکرکو مطلب داوه چېمونځ د پاارود ضردي او که بغیرته آب دګی کې سړی دغه شانې وګرځ نو جوازې شته چې کم نه نزا بال طواز و مانا ظفرضو ظاهيري مانا ده حديث دا چې نبيله سلام الله والسلام با كل عورت سره یې موږ خپل خسته وایو خپل طرف ته چې کمز نو او بو او شیندلې د او بو داري مې اوپړې د او بو داري مې زن ووي دا تبريد او زن دفيل و چې و ت را ن شي تقيد و راشي چې پاس ک چې کم زبانه به خرا شووي خطر به را نشيوي د قته د وص نزا حفر جوو نزا تعلیم و نبی علیہ السلام دستی کھوز ایزن محدثین ویشی نا واو د ترتیب ده پارا نده واو ده مطلق جمع ده پارا ده ایزا بالا نزا حفر جوو توجه نذاه فرجهوده استجاب الماء او توضؤ امر بسيطه نو دا وضو مطلبیزه یی د بار دي دا ترتیب د بار نه نبی له صلوات والسلام با وضو ماتو نبی له صلوات والسلام با وضو شو او نذاه فرجهوده او نبی له صلوات والسلام می استجاب الماء کوا له موږ استجاب الماء دی او شو ندین امراد سیم یا بیل چې دین نه ترتیب اړتیا په تبن نه وان اومه بنت رقيقه قال كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم قدح عن عيدان تحت سريره يهول فيه بالليل نبی علی صلاتو السلام یو د لرجیو لوخه واری که نبی علی صلاتو السلام د شپیا د اسمتاو بحث اسرری دی یو قاعده د قاضی شمس الدین سیبراهیم الله تعالی د کرکړی دا چې اراویان چې دی نو وی کلا کلا کل واقیات وحالین چې وی واقعاتو حالي اغشي نوغي پا الفاظو دا دوام ذكر نوغام قطن كي اغوه موكي اذا قلن نبير السلام عادات دائميو اغا عادات دائمي ني وغي واقعاتو حالي ودائيه ذكر كي پا دا شعباني دا دوام باني دا سيخ قارك سوا او دا دا محبت د وجده کئی نبی علیہ السلامی او رز وي دنوی چې مونبا نبی علیہ السلام سره ناس توکانا ندیرم و دا ری پولا او سی او رز گو دا جتا ناس او دا غیر رجوع کی همیشه والی همیشه والی دا لگا دا غیر له دې او طالب له دې بي هغه چې دا بشرا م شریوخه کې یو طن یو ځلې دېلې دی یو له دې او ځلې چاپی کړي چې الله سوتره سي دېلې یو ځلې ورته کړي چاپی کړي هم بیا دې مون له چاپی کوله کړه هم بس هغه یو چې ولې به عمر کې کړي چاپی کړي او موږ چې ولې سکوله چاپیکو ولونز ابن ابراهیم مولا تعالی پنجاب کې دارواشتمنه چې چاپه ماپه نو هغه چې چاپه د سپنه پره په کوم پښتانه موږ چې کاندې نو او سلمان چې توغته رکړې دن بجې کوم په دلې غله چاپې کړو په چې زوم چې کومه موږ عايشه موږ ور چاپې کولې نو من بده ځا ته پوسټ کوو ها داز خبرې کولې وصوله دغه د محبت علامه بس ساغا ده سه تاريخي terapies کی علاج دوانی او دماغی نه او خو وخت هر شهر دې ما دا د مینې محبت اعلانې وي او دا هم دلته کوم دا واقعیتو دا نه لا دوام نه ده फायदा نه دا چې غنی هميشه بود نبی صلی الله علیه وسلم د کړه دلاند لوخه پروت او نبی سلام دې شپه غلوخه کې پیدا کول ورستو حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم کور کی پیششار پراتې وي یا جونووي ماهغې کور ته فریین نه دي کور ته فرشت ځ بل د نوبییر ساتته سلام سمن دا چې کړيدي دې دا جواب کوي چې د نویرې سات سلام خووصیت ده ځکه چې د نرو خلکو چې کمدنو د پیششا نبد بوي دي او د نویر سلام د پیششاو کې داو او دنور شا فوزلاجات شا کمدنو اغا پلیت تی اغا پیغمبر با فوزلاجاتو کی اصلاح تی ندالا کا نغانا نبی علیہ السلام خصوصیت تی نا اغای داوی یاوی شداش کمدنو قبلن نهی دی داری وایت داری وایت تی دی قبلن نهی دی شلازانه ہی نورا غلی په پېښور دیکه حضورونه دې ته ضرورت نشته ما وی چې دا ګټه نه ده دا چې کمزونو واقع ته حالین حضور راځي کله د باران وځه کله د بیماری څخه حضور حضور راځي کله د دشمن چې کندنو 6000 دغه دوجنه کله کله ترې به هر وته نشي د نبی رسول سلام کفر له بیان جواز جواز خداسې چې کمدنو د پیششاابو یو لخې او اوغا چې کمدنو سړی ځان سره کاټ پارې یا کې دي بوتلی ګیللیې او د او زر د واوج نه چې کمو سړی پایې ک پیششاو کې مذا چا دي او ټولو جلیانو سره بوتلی سر تین خو چې را پاسی ډ پ نو دا چې کمدنو جای دي مجرر د چې پریدي دی نه به نه سب کوغ کې کانای النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطحن عیدان تخشتری رہی و بولو فیه باللہ اگر چی روایت کتے کم دنو لگ زوبش ترے وانو مر قار رآانی النبی صلی اللہ وسلم وانا بولو قائما دیکی مسئلہ ذکرکی دی دو بول قائما و لا ربانی تکم دنو او دس ما تولو چو بالاړه سره پېښه کی بالاړه باندې چا واللہ رحمہ الله تعالی پر مسوا کی د شاشه ته حدیث او پلتاره زېوده حجت الله کی د هر حدیث حل کړی آزه نشاشه دوه کتابونه دي یو په موطعا نه شرحه ده کې دغې نو د الموب او دومه په فی کې د د مورح مصففا شرح موته دنو مصففا دی او د بل نو ماد دی دا خبرې بس آغا خو ځان لا لکته که نه بس مختلفخته خبرو کی په مختبانې دي ې ممسی باره کې بل قیمن باره کې شاسه مختصر ذکر دی چې دول قائم منځ کندنو دو هزار دواجنا جایز دي جواز रिश्ते او افضلیت کندنو په 50 تبه نه لري او دا نه هي تشریینه د تادیب ده لا قبول القائم من هي تشریینه د سزا تادیب نه بس کی ته لته صف دا مسله دا خدای حاجت دا مسله دا چې د بولو خدای دا چې کمنو د بال تنظیف دا ده بال تنظیف چې بل کا یدنو شي په ناستتهبار چې کمنو شو شيشي لکه چې بې نورو کې چې کمدنو ولاړه باندې اتراتو بهغیرات ته مسائل نو هغ بهزاره بعض د تعادب نلی د تشر نلی نورهیم مشر هغ داې ک کوي احن جووممهوره هغوی دا, دا و چې بول قااً جای نه دیایمن چې کمدنو دا جایید نهدي ناغی دا نهی لا قبول چدا دا تشریعیه لی زنو جواح وی نبی علیه صلات و سلام ایشاق فولارکلو فبال قائما دا غیه و تشریعی دے که قیل علیہ وزرین دیده کې سلور روایتو نا دکر قی یا یا عمر کی ذریوے تہ ذکر کئاو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چې ما د اسما ته په ولاله ما ته یا عمر لا ثبول قائمن ولاله د اسما ته په ماغول تو قائمن بعده بعدو ما بیا د دین رسټ بولاړه په شاپ دې کلی بس یوه ځل ورته چې وداسه طالبان خونو زړون خوشاله یا غایس کمزونو او تاسو عارفين دا لیواتو یو نو بس یو ځل یې کافي خبره ما ویای چې ته په ولاره کې شائب دي کړی تمه بل ته پايو وروسیدو يم دې دی کېږي ګرځي قال الشيخ الامام محيي الدين رحمه الله اص صحاب حذيفه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صبا تقوم فبال قایما النبي عليه الصلاه والسلام دې قوم از بلل را غډ او هغه زه کې په ولار او دسمات کو نو قیل کان له عذر تفصيل کوم انا شذر رضی الله تعالی طرحه ورپستی وي قالت من حدثكم فاشطور صبيانو کو ان النبي صلی الله وسلم کان يقول قائما فلا تصدقه ما كان يقول الا قائدا ما كان يقول الا قائدا و سی او سی وقت برا نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ نایی اوکرمان ایکو لا تبول قائمان و لا لبان پیشان مکوان ظاہر از آداش نبی علیہ السلام نایی آگا چه کمدنو تشریعی وی تشریعی وی نو بول قائمان اگر جائز نشی زنی وی دا نایی تالیبی د نه ده په بل خامن کې دی کې چې کومدنو یو داهیرې د اضافت هغیر خطره ده جاې ګنده کېږي او دویم چې د نو کېبي پریخې سره چې دا کار سووخې په ولاړه پیش شاب کوي اوزه زه په زنګانو کې به در را ځې زنګناو کې به د داسیبیترې چې سره نویا نه تعمی ده په مومن دا ووي اوس وختې چې دا د ډیررو قوونو په سون د انګریزیانو د هغوی عادت ګدي ل انګریزیانو د عادت نه خلاف کول پکار کار دی نو په اوس وخت کې د دی چې کمدنو نه بلکل خلاف پکار کار دی د انګریزیانو دوججه نه او اوی وختېې نه بلکل خلاف په کار دی د کارې پهتونونې نو چې کې نو شلیږيهغ په ولاړ باندې کوې اوس مسلمانانو په ولاړه کې په لا را باې د موټر وټول چېري با پیداده هغې کې د ولاړې د متیاز ل جوړي دي خللاه دیای کې په ولا را باندې کوې دا نبی علیہ السلام نایو پرلا تاب القائمن نو سوال پیرار چې نبی علیہ السلام صبح ته قائم په بالا قائم یو ډیراندې یو قوم ته نبی علیہ السلام راغې او ولا باندې یاداس مات کړو په بالا قائمن او بالا لې چې کاندو یاداس مات کړو د دې دې جلا قیل کان ذالک علی عجید سادی عزر دو جوا سو ذن داوی شی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم دا مخیلے نہیں کری وار نو آسنان چې صبح په لارا پیشا و حرام و بڑھن و ذای لی بیان الجواز شی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم یا ذالی اوکر بیان الجواز دوی دا کد شي چې د نوې دی صلاة سرران ته په دنی تکلیفو او دنګانو کې اوزرو کې ناستې نه شو دریم کې شي چې مناسب ځای د ناستې نو ډیرانو باران شوی او مناسب ځای چې کوونه د ناسپې نو دریم خد شي سلوورم چې ته قاه ډیره او اوزن حمل کوي په قبل قبل نهي باندې سدا قبل نهيو د نهي راولله اوزن निजामو چې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم زړه چوالیو او زړه ترناستني کې نبی سلام الله صلي الله عليه وسلم زړه چوالیو او ځوونه ښکړا دي شی دل تا وی چې نبی علیہ السلام را ری او اگر چه کم دنو او لارا بانے و او دعشی رجل اللہ تنہا پر روایت کی داری شی چادہ تداول شی نبی علیہ السلام پر او لارا و دست مات آو چه وی نمانے اگر دا حدیث کرا لید او متفقون لیدیس اون دی اگر بخاری و دا مسلم ریوائیت متفقون لیدی جوان دا دی یو چی کانی دی کار کل ری کانی دستم رار پایید چی سلدت چې چی دنبی علی السلام عادت داو چی نبی علی السلام ببولار پیشاک کون ندائی ممانی عادت نو, عادت نو بیا عادت نو دویم جو ابدا دی چې دا سر واتونو کې تاروز نه وي زه کاشه د کور ښه ده مزه کور خبرې دي او خوض پسسهوي دی بارانې دی نه د بار خبري نو بس د خو تز شو باره معشي د بهرهزل لري هغه د هغې وي چې کور کې نوبی چلا سلام چر ته چې کم در ولاه باې اوس دی ما خبره خبر په ولاې او داس ل دی ما کړی او احوي د بهر خبره و پر د بهر شه سر خبره ب ک توز نی قالات صدقوه ما كان يقول القائد وانذر المحارسان النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاه في اول ما اوحي اليه فعلمه الوضوء والصلاه جبريل باوله ولا وحي كراغ اودس وطوخ وعلمه الوضوء اودس وطوخ والصلاه او من سرته وتهفلا فلما فرغ من الوضوء او دست نفاریس شنو اخذا غرفتن یو <سؤال> <جسمال> اللہ پہ رواغستا من المائی فانا ذہب آفر جہو نام خفیر شنو فانا بی حریتا قال, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانی جبریل فقال یا محمد اذاتا و ذاتا فانتازے چې چکم ننو او دست کو کی نو فانتازے لکپر توبو شندہ یا لی تبرید او یا لی دفع الوسوات چو چې چکم ننو ختمشی یا لتبرید. وانا عیش رضی الله تعالی قالت بار رسول اللہ صلی اللہ وسلم فقالا هم وقام عمر خلفه در مخمہ ہوئی نبی علیہ السلام ادست مادتا عمر شاعتا والا رو بلوٹای نیولی دا بکوز من ماین ایو قزدو گو فقالا ما آزا یا عمر یا عمر داستی فقالا ما هم تتوزعو به او بودی چی قالما قلت كلما قلت انا اتوذا ولو فعلته لكان سنه ما تا حكم نه کېږي چې په دې خبره وجوبن ما امرته bale ما امرته وجوبن ما تا حكم نه کېږي په طریقې د وجوب سره چې كلما قلت ان اتوذا چې کله دېم زه پېښه کوم نشه دې څه او دس کومه ولو فعلته لكان سنه او کما داکار کار لکانت سنتاں دیابا طریقہ مسلوک طریقه دیابا قول وارد دي سنت و اطلاف و فرزم کی جی پواجب و, و باندین کی جی لائزمونگ استلاحی سنت دیزنے آرے لکانت سنتاں دیابا غیم شی نا مطلب علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین نظام مراد دین دین مراد دینو لکانت سنتاں دیابا غیم شی و قانون بشی انزی قائد خلقہ لکانت سنتاں څر دند د زمرا دا چې مخکي په حاضر ذکر گاغه به مونږ ولاو راوړې به sawdust پکاو هغه د ځان نوې عمر دداوي عمر سره بل د تثبیت تلفي عمر په لوشي بس کاولو نه خبر کېلو هغه ته وروټه واپس خبر کېږي نه او نور کشران صاحب او چې خدمت و غوې او صلیته عمر کلوټره و او کاغه نبی علی السلام څخه وا پس کې دې شي چې د طالب دې شپني څخه شي راشي منداتې کمندو کاټ په کای حالات او کاټ په او ځنې طالب هغه څنګه کمندې او خدمت کړي او تا هغه ته و چې ما شي ما شي او ځنې طالب زوري دې لا تکلفي داغه ته چې ما کوپره رکھے لږه بس او کوژي چې په اړه مزاج میډاډ نو دیوکه سری هلآتي بس پرداوي دا دا پرهکې د تاسو په ولو فعد لکانت سنن واه بيو وجا بيروانس ان هاجرہ سلامانو زلا دایته کریمه نازل شو فی رجال محبون یتطاهروا والله حب المطاهر نبی یا معاشر الانصار اے تولیر انسارو ان اللہ قط اتنا علیکم فتحور اللہ ساتھ سو صفت کرده راود اسماتی ببارکی فماکو حوروکم ساسو پاکی صدا خالون و غیوتوین توزعو لیس صلاة و نختصر من الجناب و نستنجی بلما وی منگا او چې جنوب جنابت راشی ملانگو و نستنجی بلما او بو باندیوم اس پنجار کو نبی علیہ السلام پهوا ذاکا ذا صفت په دې راغله کی نو دا څومنګوم په جنابت په مونګوم لا مو دا مونګوم کو وعلیکم و نتا چې ګم نظر سره ونی وي نو دا دی روایت مطلب دا ده چې ګنې یو حب المطاهرین چې په یو طهورت کې په دې یو طهارت کې حساره چې یې نیول دی یو کې څه دی خاصار دی دا غي استجاب الما ده بس چې لکه استجاب الما و نه لا وقای نه دا اغا خلق نور او صفو نور او صفو ځکه استجاب الما را ورداږي دغه خصوصیت دا لا خصوصیت شو غنيدا متطاهرین کې دا باب تفاعل له متطاهرین دیګه دا څه دی تفاعل نبابِ صفاعل کے شرد دے دے اکثر اطلاق چې گمناروں په طوحارت روحانی باندې کی گئی طوحارت شاہ کی گئی روحانی باندے کی گئی و طوحارت روحانی باطینی چیز دے پر پکار را دے چھے فر یورا آلے پر طوحارت باطینی آثار دے چھے خکارا شی اندامو بھی لیم دے آثار شي شی پر انداز دے صفاع گئی بنده چې ګمندنو د بلاست ایز صفاوي اناستیزای ایز صفاوي جامع ای سی صفاوي نور بدل صفاوي بنده چې ګمندنو تباتینی په حالت سره د مالي چې د روح پاک ته دا پاک تعال او کل کل داسي وي چې د توحرت ظاهيري اثر شې د بار د توحرت د ځان ظاهيري پاکۍ ولله د باطینی پاکۍ توفیق قوم سکی ورکی زاہیری باتینی اص... زاہیری پاکی اصحالاو زاہیری پاکی سوا اصحالاو نو دا اصحالنا تلے اصحاب تسشی لاج شی لے اصحالنا اصحاب تا گراند تسشی لاج شی خبر باندے کو اچھوئے نو صحابہ وغر خلقو ناغی روحانی فہارت حاصلو دا اغیی فہارت روحانی جمره اثرغه چې استنجاب الماء ما کوله چې دا 파ربو کې بدله کېده 파ربو کې سره کېده هغه با استنجاب الماء تمي عادت النساء شداد خود عادت ته هله دومره فاعتي کوله چې لکه دا عادت چې عربو په خمنو دایره حروفاني په کاسو اثر شداد چې کمنو ګوندانوي کېږي فالمتاجرين کې ینه استادت استنجار جو جوړه او آوازه مذرامګه او د نور کینور چخري ده قدرې غېلاګا دا مطلب نه دی بھوگا فالکوم ان سلمان کال کاله ورو مشرکین زر مشرکین وې او هو یستهزئو نو ور دي توګي دغه دا خبره کول استهزاء ان څخه كولا بيني لا ارى صاحبكم يعلمكم حتى الخراصا استاذ لا يرجو تاس طلبولو شلوم خي ده بكل خراص تقتو ديما كان معنى و انا اسال ده لك ده استهزاء بده كده ما نراضي ده ورده تاس لا بديعه شلوم ندرس ديعه تاس بديعه شلوم خي ده غبر خبر سو فرا استهزاء اني و فرا علم کوم حل خته قته ما تهوي اجل او نه داته که نه په بې ات راغلهې اتلي دي ونه اوزمون شو لار دی نو پلار ب دا کوونه خ نه مک تیر شو ا ل کوم مواديدي زه پلار یم من ته دیره د لوګون د بیا د جګرګل چتورسنګاو د اسماټه ستا د ښار او د اسماټ کووښانې چکم سره د اسلامي اصول د اسماټ نه خبر نه ده پداسکه چې د ودس کو خورم څه دې ما ته نور حیوانات هم څه ما او په پاکای سره چې جنونو کې لګا دله بګیدار سره پاکای سره کې ارام دا خربوش چې دا سوال و مینه پر سابيت کې انتهايي نظافت ته انتهايي پاکي ده باندې او ډیر په صفای سره د سماتې تاسو صفایو په اړه چې تاسو د روم تلای شي او شورا جان تهونی وي صفایو دي دا صفایو زناوروم زه له اوروم د صفایي دي سر طریقه لري وی امارانا منتعا حکم کرده ان لا نستقبل القبلتا نس ال چه من با قبلتا نمخو دیراتا ویدری ولا نستنجی با ایماننا چه با خیلہ اسبانی وجه کمنونی سنجا نکو در تا طریقی خی ذر ذر توانو سوئی فاعدا سمان دیکی حقوق اللہ خیالو مصادو چه قبلتا و نمخو فاعدا سمان دیکی حقوق الجوار خیالو مصادو ولا نستنجی با ایماننا ولا نکتا فی بیت د وکو نفس والله نکې دونې سلاې احجارې د خلو عادات او خیال لین سهزی او والله عزمون د هل چېوار د ګاور خیاې مسا چې د پیریانو خال پهکم کوه ستاته د په یو او دسممات کې دا دومره خکلی ادارانل دا په غیر د اسلام نبل ځای کتن حد به سره نه کوي لین سف زی او والله آ اسممونهې او رو خوشه بکم حانم در رحمان این حسنا قارا خرجا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یده درقا نبی علیہ السلام روو تو نبی علیہ السلام فلاس کی ڈالو ڈرقا اس من ڈال دوی فوزاہا سمجلسا فبال ایلیہ نبی علیہ السلام آگا کی خودو دان نمخی در وغیر طرف پیعو در سکو شو پردہ ایشن سيراشي فردا فبال إليها فقال بعضهم ظنوا وعيل انظروا إليه دا خبره حدوث شاقردانو دا شانسا مناسب لدا فسنق دا خبره دولا. قال بعضهم يو دا شد بعضهم منافقان يا نبي مسلمانوه نبی مسلمانان یاد نو دا استثارن و ایلی استثارن دان پویق طولت بارو الیه یبولو کما تبولو المرآ اونگو رئیزت دنس او دست ماتای دکا خضا چاو دست دا تشبیف و تصطر کی دا تشبیفتا زبطور خردہ دیز دان پتے ہی حیاتی دیز دان پتے ایلکا ایلک شویزنیوی ایلک ما او یا قرعوت کی تشبیر یادوارو کدا یادوارو کدا کما تبولو المرآت وصمیعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مورد فقال وی حق وی اما علمتا ما اصاب صاحب بن اسرائیل کام اذا صاحبهم القرد بولو قردوه بالمقاریز تاتا پتنشتا شما اصاب صاحب بن اسرائیل آغا عذاب و تتلیف چی رسید لئو اغدب بن اسرائیل و عالم الگرد کانو اذا صاحبهم البول شاگید او پنځه باندې به غزا وکړو فنها هم او در سره راغله دې منا کړو او فوز به په قبره فوز به حدیث مطلب دار دی چې د بنی اسرائیل باندې ځنې احکام سخت کې خوندري شو و هغه باندې حکم داو چې داسې جامه وبو یا داسې لباس چې هغه په پښاب سے ضرورت کوو اغه بچی کمندونو دلی په بوونه باکیږه دی دیبل اغه نه لکه د پوسټیوه ټک پوهه فار جماکینو اکھا سو کېوه کې بچی کمندونو اغې و اغازه لري کو چې ریته په پښتو د پښاب نه راځي څنګه کو قوت چې د خپل پښاب نه چې اخل نه دا ځما دی وکړتي او چې کړه وو تداسه ورسته دی بیا هغه په بوونه باکیږه دی اغلبې په پینځه غداه کڅوړې پورتابل وځه لا ګوړه ده دا غېدا قانونو بنده سره چې وو بنده خلکو تووي په دغه ځان له کار کتلې چې کچو باندې ګټوي بس وینځي او مګي یې بس هر کوله تایته نو نشته بدل الله رب ولې د تذاور په کومه ورڅار کړم مطلب د حکومت مشرينا د شریعتنا او د نظافتنا خلق منکهو د تا سبب تشوغل دي تشوغل دي مزمنه لپاره هم ته تطور دي او پناست باندې پېشاب کول دي په دې چې خلک منکه ته چې کومه اعتراض وکړي د دې وروجنوه خلک به په وړاندې پېشاب کی جامه به سپار کېږي ګندشي او تنظيف به راځله نشي دې وروجنوه خلک به په بې بازه شي نه به پردګي وس شي راشي د دې وروجنوه جنابه به پردګي راشي د الله د حکم سره خلا په دې د ذریعہ چې وګورې څه وګورې د حدیث مطلب دا بیر نشو زو خلکو یو مطلب دا وایلي چې د بل اسرایلو بدن تا وایي په شابه نه تا نو هغه کم ځای د غندګیو لګېدلا هغه ځای به کټ کوو هغه ځای به تاسو کټ کوو اندائی که سره رسول اللہ کی ادھری ونبیان پی ضرور دن دی ضرور کوئی رسول دیتا قیاس کی پا تنان رسول اللہ کی پرسنان بکت کی غور خواب کر بڑا دا تکنیدیم اللہ اتواق نہ دی نا آگئی تی گمننوی اور ایرائیت نکر گڑا ری چی اذا اصواب جسد احدهم جداه ا دې چې د دې بدن د په پلیټورسته دا آیې ایبراهیم الله تعالی بریزه تحقیق کی چې کې غلطی راغله دان کې روایت اذا اصاب صواب احدهم النجاسه چې کله ودې سن یو کپڑے تثم رسېدو تکلیف دا صوب لفظ راغلو نبی شاهی هی روزلیشا هوغرا چې د صوب نوم انا جاما مراد نه د کوم بندو ممانه استعمال ای بلکې د صوب نه د پوستین جاما مراد ده هغه لفظ د صوب په ځای د جلد راوړو پیرو را جلد چې په سر باندې جامه د ورته د جلد احدهن نبیان چې ګمنن رښت خلق رانه او غید جلز وی جوړ سرمنیا دی د جاسا د احادیث میوي غید جل نه سجو کو جاسا سجو کو اصل روایت د صوبو د سن د جن شو د جنہ جاسا شو دا غفیر اولی دا بل پیرغلیرا دا بیا مولا جی ونم دا ذکر کړکړي نورم ذکر کړکړي چې راغلی پستان دا کمزہ نجاستا ترڅو د بدن به کاټو لکه همدا خبره صحیح نه ده وانمر وان الاسفر قار رایت ابن عمر ماولید ابن عمر انا خراحیل داری رایت منگویلے دیں تا مذہب دیبن عمر و بس اقلا مشوہید نرمون بجمہور و مذہب اغوائیلے مصفق بلالقبلتی سمجرسی ابول علیہ فقلتی ابا عبد الرحمن علیس قد نوحیان آزا قار ان بل انما نوحیان ذالک فلفی ذات و اذا کانا بیتاکا بینکا و بین القبلتی شمی سرکا فلا باس ما په نی عمر فلیشادو د خپل مذاهب او مرغوري وایته نو وانا سن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام اجازه مله خلا فکر ملا دسماتی نه راووت بیتو خلا نه راووت دا ذکر دې کو الحمد لله الذي اضر عن الاذى وعفاني الحمد لله الذي ازع عن الاذى وعفاني چې لري ګو زمانہ آزا زندگی رانه لريګه دنداس خوراک کدن نه پاتې کیدو د دې ساجيت جوړو تګلیفي جوړو آسنده یو او سیحت را کمالره زګه کدا چرتا بنشه وي پېښه د سړي بنشې نې بیماری نه بیماری یې کنه یا پېښه فېشي د بیا سره بیماری را، بیام بیماری را، و اللہ ما تا صحت نصیب کن بزرورت مطابیر چه که ما دسمات و غمی اوکو نا چه کمدنو دعوی چه بند شو او نا دعوی چې بیخیس شو، پریش شو دوارن اللہ را صحت کو نصیب فا او صحت را که اللہ رب رزق مال را او بلا چه که دوی بانی او دسماتی چه کمدنو وستا پا غلار باندې او پهې م سره د یو اندام تلله نو بیا بهپول مې سره ته شويواله داسې عجیبه زیات دیې چې یو چې اوېل نويافې او سیحته را زمال لره غ لاته چا وي چې لا لاهبل زه د ووحدانیت تهدلیللی او غ و لاته وې پجستا موج غیر د سس لا نه تړلی ده او خولی ختههله بیا د نم سدوری ک نه فی دس ازادتی ہوئی نو آن امیان بازن نزی اللہ تعالیٰ نو قال لما قدیم وابد الجین ان کل چیز پیریانو جرگا نبی علی السلام نرالا نبی علی السلام خواتا قالوا نیویل نی پیریانو نبی علی السلام تو ویل یا رسول اللہ ایدو خدای رسول انہا انہ امتکا منکا خل امت تی این یا سنجو بیازمن او روتتن او حمامتن یری دې سنجاو کې پالو کې یا په فشنو یا بس کارو باندې پدې درو باندې دې سنجانګي پرین الله جللنا فی حارستان الله رب عزت کو موږ لری زپو قرار کړی دې کله موږ لری زپو قرار کړی فنا رسول الله صلی الله وسلم محمد نبی علیہ السلام دېنه ثقرو مرکو موږ دایوي شدا کار مکوو فنا دین همغه له ما نه غوښتل مخکمرې وې په تیر شو